Amor e Deus Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que desamor é o primeiro galegos no vaixo fechadura. Vamos a saludar a nuestro correspondiente Alina Costa, en, en Monforte de Lemos. ¿Nese Xos... apartado de quenche preguntou? Ahí está José Monel, sí, señor. Pero José... vámonle e eh, dice, "Treix baixamos treixadura para poder escoltalo a ¿eh? él." Hombre, claro. Muy buena tarde, José Manuel. Boa tarde compañeeiros estamos escoitando el tre duro porque resulta que mandou temos un disco en primicia que de, de texa duro que se titula Portalén, Portén e entonces estamos escoitando durante o, estes intermedios entre mm, convidado de convidado pois pues, escoitamos un bon guiñomén poha maravilla trexadura unha maravilla como grupo unha maravilla como persoas ao sí. final ao final o, o do fi fe, que os, os coñeecto e eh, estiven eh, algún concepto deles de e a verdade é que bah, son maravillosos son, son moi amables, o niño que é o que temos máis sí. conectado díxonos que poderíamos falar con ele a, a partir das cinco e media, por tanto, fíxete ti eh, ah, pois, pues, si, sí, mira, de acordo eu non podo escoitarlo en directo pero en diferido sí. pois pues, xa gozaréis desa entrevista que lle farei logo moitísimas grazas, bueno eh, oh, primero, oh, teo, que, que eh, pero, o, eh, o teu que é o que te preguntou De hoxe, día de San Xosé, vale, de, vale. de, de santo, e pilladerme de día festivo Galicia. O xe, xa... a verdad que a nómina... Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Claro. Bueno, primeiro, xa te felicitamos en, en privado, pero ahora en público, moitos, moitos parabéns e moitas felicitacións eh, eh, pola túa onomástica. Pois pues, eh, moitas grazas, eh, desde aquí a todos os Xosés, Xsefas Pepes Pepas e Pepita e todos, e todos os pais sí, moi anden polo mundo eh, felicitados quedan Muy ben moi muy... vamos a recibir entonces a crónica que semanaá bon bueno, quincenal non porque desta co de quen se preguntou que vai presidida de varias cousas interesantes. ¿no? Sí, temos como sabedes, temos a sección Eh, ten tres apartados, empezamos co primeiro mm. Canto que irá despoñe de esa entradiña logo entradiña da primeira parte, veña Así vai a primeira parte, non? Exactamente eh, Correspondese co Bule Bulo Como sabedes eh, Ese apartado no que o fago eh, Un repaso da actualidade galega eh, Fago vos chegar Seis novas eh, Desas seis Cinco son reais E unha inventada Daí o nome do pois do título Desta sección Que non é outro que Bule Bulo Tenes que atopar desas seis a que non se corresponde coa realidade. Mm. Empezamos. Empezamos, viña. O grelo en perigo, así como os coitades. Este cultivo, protegido incluso por unha ISP, Indicación Xeográfica Protegida, que representa a nosa identidade eh, na cociña, con pratos como cocidos, caldos, eh, pratos icónicos como placón con grelos, Pois ben, este producto tan querido, este ouro verde que temos eh, en Galicia, está en, en perigo. Enfróntase a unha difícil situación marcada pola climatología adversa, en anos como este máis, de tanta choiva, que está pois a que non dá sorbido o a terra que non dá sorbido vai sauga, a falta de apoios, dificultades a hora de recollelo, porque sabedes que é un traballo ainda má manual, hmm. e tamén a falta de relevo xeracional, de relevo xeracional para cementálos claro, claro, claro, claro, claro. e tamén para recollelos. Claro, claro. Unha, unha reportaxe de Galicia Confidencial desta de semana eh, falaron con Pacucha, xerente da cooperativa Valls Estoso, no Conselho de Monfero, e, eh, bueno, pois eh, centraronse en este tema. Hmm. Entre os titulares, para non pois facer mención de toda a noticia, poderla buscar en Galicia Confidencial, sí, sí, sí. en a entrevista que, que fixeron. Entre os titulares que nos deixou Pacucha, a xerente desta cooperativa, deixar dous que xa evidencian claramente como está o sector. Di, os grelos hai que recollelos a mão, un por un, e non hai máquina que o faga. E tamén di outra que outro titular... Precisamos máis xente nova que se anime a plantar e, sobre todo, a recoller. Ou seja, que outra das eivas que ten o sector é que non hai relevo xiracional xente nova que se dedique xa a sementar grelos e, sobre todo, a, a pañalos. Con traballo que leva, pois, se algún de vos, alguna de vos... Eh, o en alguna ocasión claro, claro, sí, sí e ademais é unha labor que, que, que hai que facela con, eh? con precisión porque despois eso ten continuidade non é solamente o grelo, non? exactamente, pois pues bueno que aí, aí queda aí queda ese primeiro tema dimos vale. coa segunda Veña. retraso na implantación da zona de banda de baixas emisións perdón Na actualidade, xo a Coruña, Pontevedra, Ourense e Vigo eh, teñen implantadas as coñecidas como zonas de baixa emisión. Todas as cidades de máis de 50.000 habitantes ou de máis de 20.000 que teñan valores límite de contaminantes están obrigadas por lei a contar con a zona de baixa emisión. De baixas emisión. A implantación eh, ó, que é obrigatoria, como vos digo, Eh, tiña como prazo o ano 23 para o seu cumprimento, mm. que como obredes estamos xa no 26. Claro. E as cousas, a día de hoxe, xa fixeron os deberes, cidades en Galicia que están obrigadas, que eh, eh, con retraso neste caso, a Coruña, a Pontevedra, a e Santiago. O resto, que pasan de 20.000, que teñan valores de contaminación altos, ou que pasan de 50.000, ainda non se puxeron as pilas... Eh, ah, ya teñen esas zonas delimitadas esas zonas de baixa dimisión Retraso, moito retraso vale, vale. Seguimos sí. eh, Proxecto de publicación da plataforma Monfortina Non queremos castrapo O colectivo da cidade do Cabe que leva ese nome Non queremos castrapo estudia unha iniciativa na que pretende recoller os castrapismos máis frecuentes para despois publicálos. Tratase mm. de ridiculizar din, dende humor, todas esas expresións ese léxico mm. que a xente colle do galego para despois aplicálas en castelán, co consecuente estrago e eh, prexuizo que se lle causa a nosa lingua propia. formación claro que sí. Sí, sí, Se sí, as sí. palabras e as expresións son galegas, empregalas en galego. Claro. Re Reivindícalo. Sí, sí, sí. eh, nese sentido din que, por exemplo, as guardas que teñen xa recollidas son mm, estas, para que vexades un pouco que é o que están a recoller eses castrapismos que queren, pois, erradicar. Mm. Eh, no se dá hecho, Vayao. estoy escarallado ou vou yendo. Sí, sí. Vaya. Pues, bueno, queren recoller todos eses castrapismos lésicos ou ben expresións, Que son galegas eh, eh, totalmente E eh, eh, que por traducilas ao castelán Cando se fala en castelán Pois pues, se cometen estes atropelos eh, Destas de grandes dimensións Como os acabo de dicir sí. eh, E que... non é eh, no, no, En da que parece un chiste non é eh, Porque mm. na rua escoitas estas frases E eu dou fe aquí moi forte De que se, se escoitan mm. sí, sí. no te está, agora te viene sí. Non se dá hecho, sí. estoy escarallada Sí. Eh... Eh, es fallen, es ya, fol... voy, ya voy yendo Tú sí. vete que yo ya voy yendo sí, sí. Pois pues esas cousas que queden Reflexadas nunha publicación E eh, con eso a plataforma Ciudadá non queremos trapo Pois pues, queren un pouco Ridiculizar eh, Que se faga uso tan, pois, pues eso, tan desprestixioso mm. do galego pois pues, traduciendo estas expresións que son tan nosas. Esfolan eh, eh, es o galego e eh, tamén o castelán. É decir nin, ninguna está ben e outra tamén. É dicir que eh, al empregado, claro que sí. Eh, exactamente. Pois, pues bueno, a ver, ver que pasa. Seguire, estaremos atentos a esta iniciativa. Muy ben, veña. Imo... Seguinte. Coa cuarta. Veña. Reivindicación mm. a favor do Tero Pedrallo e... Carballo Calero, dende o Parlamento. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, reivindicou onte as figuras de Ramón Otero Pedrallo e Ricardo Carballo Calero. Como dicho textual, auténticos construtores da Galicia contemporánea e da identidade de Galera. No acto, centrado na relación entre ambos escritores, Santalices lembrou a súa estreita conexión intelectual e personal, e destacou tamén o compromiso do Parlamento, esta institución con coaposta en valor da historia e da cultura galega a través de diferentes iniciativas institucionales. Uh -huh. Muy ben. Estou a lembranza aí a, a Otero Pedrallo e Carvalho Calero e a relación que tiveron en vida estes dos grandes intelectuais Eh, los que estamos pues, tamén tan orgullosos sí aquí este ano celebra o ano de, de, de, de Dr. Pedraio Correcto, sí, sí, sí. correcto sí. Eh, Continuamos, sí. sacas últimas A ver se si aparece o aquí, o por aí A Coruña desmarca sede o Mundial de Fútbol 2030 Esta semana informaron públicamente da renuncia a ser sede do Mundial de Fútbol o 2030, o Mundial que organizan conjuntamente, organizarán xuntamente, Marruecos, España e Portugal eh, pois eh, comunicaron esa renuncia a tres bandas, por un lado a alcaldesa da cidade e xunto a ela o presidente do Deportivo eh, presidente da de banca e o presidente tamén da Deputación da Coruña na comparecencia aproveitaron aparte de decir públicamente que renunciaban, que se baixaban do, do, do carro de ser sede no NSE Mundial 2030 Eh, aproveitaron para anunciar un acordo con a banca para reformar o estadio de Reazor A Deputación mm. da Coruña colaborará económicamente neses traballos que incluirán tamén a condicionar outros espazos da cidade deportiva pues, do, do equipo da Coruña, La Coruña sí, sí. Ben, claro. E rematamos tamén final... eh, falando de fútbol porque mm. o Celta busca chegar hoxe a cuartos de final na Europa League Esta tarde, terá un partido moi importante eh, en Lyon, en Francia, para seguir vivo na competición europea. Será un partido de volta, eh, chega á cidade francesa con resultado de 1 a 1. Se xa que calquera resultado que se xa gañar, ainda que xa pola mínima un a 0, poñería o Celta de Vigo na seguinte eh, fase. Estaríamos falando xa de cuartos de final. O Celta xogase xa non só paso a cuartos, como digo, senón tamén é eh, eh, embolsar unha cantidad importante de cartos, porque ata agora leva gañados 16 millóns de euros, e se pasara a cuartos, sumaría 2,5 millóns máis, eh, sen contar entradas eh, o que reciben por as televisións, ese se siguen adiante, chega a semifinais, 4,2 millóns de euros máis, se finalista 7 millóns de euros máis, ese se xa acaba a gañando a a UEFA, a Europa League, que se chama agora, pois podríamos falar de que estaría perto dos 40 millóns de euros na, eh, por ser parte de esa competición. O sea que xoga su prestigio, pero tamén xoga pues, cartos para seguir facendo un gran zelta de bío, que este ano pues, está facendo unha gran tempada, como ben saber, e sabemos. Uh -huh. a, a, a Europa League é un, un, un segundo compa, campeonato parecido a a, campe, a Champions League, non? Digamos que a, a segunda, a, a que ten máis categoría, e máis prestigio, é onde van os mellores equipos de Europa, é a Champions League, xe da dos dos primeiros clasificados. Después uh -huh. pues, digamos a segunda en categoría, pues já é esta, a Europa League, correcto. Muy bien. Pois o gallá que teña sorte, de desexarlle eh, todo o mellor que poida eh, eh, que poida ter, verdade, non só mentes por los cartos, sino tamén polo prestixio que eso a, a, eh, representa, non? Exactamente. Sí, sí. e eh, aí quedan as seis novas, eh non sei se estaba o chedoado ou non pero está, a ver se cachades eh, cacha ese bolo es, por ahí. Está, está un, bo, un bocadiño xusto, ¿verdad? Sí, la verdad é es que, bueno, pues tamén a, a veces hay que poner un poco máis de xiqui. Sí, no, a sí, ver, eh, eh, quere decirse que esta innovación ou eh, esta fórmula eh, serve para poder mm, mover os miolos un chisquiño para de, de, descubrir cual é a parte máis... Exact, exactamente, pois pues, se sabe nos audiencia que move os miolos e eh, que... Eh, Es que nos diga a ver qué, qué, qué le, parece le parece a, sí, a Falco. Muy bien. Seguimos. Vamos a continuar. Eh, a seguinte eh, un, también tengo una entrediña. Vamos a la cuantrediña. Veamos. Qué pasa Que pasan a Ribeira Sacra Exactamente, aí vai a segunda parte De esta Sesión con tres patas mm. eh, Aí vai Logo este noticiero Pois pues, un pouco acelerado De cousas importantes que pasan neste Territorio, mm. como vais a Ribeira Sacra, comezo mm. Giro López ilustra o cartel da Semana Santa No concello de Castro Caldelas. A figura central, un Cristo Que emerge victorioso do sepulcro destaca sobre unha vibrante aura amarela que simboliza a divindade é dende o Conselho de Castro Caldelas, eh, moi orgullosos por ter a este grande buxante ilustrador claro. como autor desa de obra que será o cartel oficial da Unidade de Tomada Santa La no Conselho Seguimos, sí. Valde Quiroga de Tapas a gastronómica organizada conxuntamente entre os Conselhos de Rivas de Chile de Quiroga xerá este, este, este mes de marzo, concretamente do 20 ou 30 de deste mes, será a cuarta edición e contará con 11 establecementos participantes. O preço da tapa xa de 12 euros e haberá premios para establecemento gañador e tamén para os participantes, aquela xente que remate, que complete o circuito dos 11 establecementos, se meta a súa ficha por datos eh, na furna para de, para despois no concurso poder sair pois, o mellor premiado con os claro. xosequios que hai muy ben, muy Que máis? Irmandamento entre a Feira do Viño da Mandi e a festa da Filhoa de Movimenta ahá, O acto tivo lugar na Escola de Hostelería de Rosende e eh, busca ampliar a difusión destas dúas festas de interés turístico de Galicia entre unha e outra xuntas Darlle máis promoción a súas respectivas celebracións Como vos digo eh, Moimenta, Concello de Cospeito É a festa da Filhoa Que é a principios de, de maio uh -huh. E a Feira do Viño de Amandi En Sober Que é na última fin de semana deste mes de marzo Domingo uh -huh. de Ramos Será o día grande da Feira do Viño de Amandi En Sober sí, sí, sí. Que, que máis temos por a Sacra recta final para os táxe coxendo A cita gastronómica co cocido galego en establecementos uh -huh. da Ribeira Sacra remata este vindeiro domingo día 22 de marzo. Ata esa data eh, poderánse degustar menús e racións de cocido na fin de semana en os establecementos adheridos Este 21 de marzo sábado terá lugar o cocido das megas unha jornada con diferentes actividades para todo o día xantar de megas de Chile aquelarre en oite meiga en Monforte unha ocasión para ver a cidade do Cabe pois, xea de meigas e meigos uh -huh. eh, pois, caracterizados e eh, que rematan pois, nesa que larre e esta festa eh, no, no, na plaza de abastos do Consello de, de Monforte uh -huh. Organiza a asociación provincial de empresarios de hostelería y turismo de Lugo esa veces que coordina vos sabe boa amiga como miña de sí. Beatriz Vila, Beatriz Vila. De, de Monforte. Claro, claro. claro. So e sí, rimos sí. rematando, mercado para medieval en Monforte, Monforte canta motores para a sua feira medieval que será os días 4 e 5 de abril. E mentres, esta fin de semana un mercado con 12 postos no que se venderán productos e servicios relacionados con medievo. Haberá uh -huh. eh productos relacionados con textil, traxes e complementos para quen se queira vestir de época na Feira Medieval pero tamén haberá servizos de perruquería maquillaje e tamén haberá produtos de gastronomía e de decoración todo que teña como nexo común ambientación no medievo para ir preparándose para esa gran Feira Medieval que se espera como cada Semana Santa en Monforte tamén haberá un concurso de doces e desfile de traxes medievais e complementos e rematamos dicindo que hoxe, hoxe mesmo comezan as rutas fluviais de Catamarán por a Riviera Sacra. Foi a estreia oficial, contou coa presencia da, da presidenta da Deputación de Lugo, que, que, que promove esta iniciativa turística, exiberon si outras autoridades. A institución provincial mantén as dúas rutas xa conhecidas, a do Canón do Xil e a do Cabo do Mundo. Hai xa preto de 14.000 reservas, xo una, xo desas, xa unhas mil xa para Semana Santa rutas fluviais precisamente ca... po, no, no ríos sil, non? ou nos catamarán os canóns do sil si ou as famosas rutas en catamarán polo canón do sil e polo canón do eh, domínio vale moi ben agora continuamos co segunda coa terceira parte, non? a terceira e eh, eh, eh, que? pata do banco e eh, remate da sección vamos a poñer xa entradinha <susurra> Sabeduría popular. Vamos ala. Pois pues veña, sabeduría popular. Aqui, como sempre, eh, fazendo esta pequena homenaxe a nosa imensa eh, sabeduría popular que chega nos a través dos ditos, refráns cantigas, mm. Mm. Eh, eh, bueno, que canta aportación eh, oral, escrita, nos chega de los Do, los intelectuais eh, non tanto co que aportan co pues eso, o patrimonio galego, en fin infindas sabiduría. Uh -huh. No día de hoxe uh -huh. eh moi breve a miña a mia chega que quixen traer a mesma a palabra agarrado, agarrada. Aha. Uh -huh. Eh, Sabedes que é bueno, tacaño Tacaña en castelán sí. Pero que en galego tamén eh, Existen os sinónimos eh, Bastante empregados De coreño De coreña ou de ruín. Tamén, tamén, bastante, bastante. Cando unha persoa é apegada Ao diñeiro eh. eh, Lle custa moito dar ou gastar E eh, convidar sí. eh. Pois pues esa, esas persoas chamamos Agarrados, agarradas ou coreños-coreñas. Miñanai, por exemplo, eh, dicía e di moito coreño. Ah, sí. Que eu tamén, a verdade, que os coiteía que menos tiño escoitado, eh, como vos digo, de da boca dela, e que me chegou, e eh, verdade, existe, e está no, no dicionario da Real Academia da Galega da Lingua. Sí. E, sí, sí. entónces, eh, dúas frases que atopei, eh, ben selladas co... Con este axetivo, esas son as seguintes: ser máis agarrado ou agarrada ca as uñas dun martelo. <risa> e a outra, ser máis agarrado ou agarrada, non ser agarrado ou agarrada coma por dentes do hangar. <risa> que, que, que que non é capaz de de, de empregar un, un, un euro para para limpar os mocos, non? Eh. <risa> Veo má mente e, Tomando estas anotacións Para pa trasladarvos e compartir con vos hoxe Veo má tamén Unha frase que, que, que Escoitada hai tempo e, que esas que che queda grabada para sempre Dun amigo meu Cando estaba aí en Barcelona Que ainda que non se xa unha expresión galega Pois podemos la utilizar en galego e, Tamén moi a caída Para, para dedicarle Há un agarrado, agarrada. Mm. Eh, es máis agarrado cunha pelexa de cegos. Si, si, si. Si, si, é bastante ilustrativa. Si, sí, si, sí, y... fantástica demais, si, sí, si. Sí. Como dicía miña avó, que ruin eres. Si. Sí. No era no, no. decir ruin logo, no? No, sí, la diría ruin, sí que nunca sí, paga sí. una invitación. Sí, y, y, vamos juntos eh, pagamos una chiquita, tú, ahora toca conmigo, ahora a ti, yo, yo último. No. Eh, yo, nunca sí. nunca es eh, eh, que no teño cambiado, es eh, que no teño solto. De una sí, eh, eh, y, bueno, sabedes sabedes que bueno, de ahí supeño que ven a excusa esa de... Eh, como é... de excusas de mal pagador, non? Si, claro. Non se a decir, son asas son excusas de mal pagador. Claro, claro, claro. Entón, pois ven un pouco tamén a... A conto, si, eh, si. Sí, sí, sí. A conto do que estamos a dicir, non? Sí, sí, que o que non lle gusta pagar ou no lle, lle gusta pouco desprendese dos cartos, mm. pois sempre pon excusas, no mm. Si, sí, claro. Entón, ou cando vendes unha cousa, Como decía a miña avó, cando vendía os porcos e eh, todo isto, pois decía «Avelo, non se está en ruin, dame algo máis». <risas> Tambén, tamén, tamén pode ser. É unha, unha fórmula así de... de... Eh, é xa para rematar, sí, eh, unha, tamén, unha expresión que empregaba un veciño dos sangueiros, que tamén me lembro de cando era pequeno, mm. que decía Ese que se non mexa para que a terra non chupe. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> e bueno, suponho que eu dicía tamén con este sentido, ¿no? de, de rirse ou criticar ao que era moi agarrado, moi tacaño, mm. ata ta o punto que Non vai a ser caterra se beneficie do meu meixo. Sí, sí, sí. Sí, moi um, sí. ben, moi ben. Bueno, e nos pa... matamos Cun... eh, a sabedoria popular de hoxe pois, pues, como sabedes, con esa colaboración sí. que pido a amigos e amigas, coñecidos e coñecidas, eh, que máis cheguen a súa frase dito ou refrán eh, ou cantiga mm. favoritos, mm. me expliquen por qué é eh, o que máis lle gusta en que sentido, en que contexto aplican, e no día de hoxe recurrín eh, a Jesús Alfonso Parada que é un escritor e pintor do Cogrel concretamente de Meiraus generosamente eh, en canto lle pedín esa a colaboración xinerosamente eh, me respondeu mm. e eh, me fixo chegar pois, ahí, eh, a súa A, a, a súa aportación, aportación sí. eh, unha aportación pois xa veredes, non vos adianto nada, hmm. escoitada, vale. eh, moi interesante, poñamola. Vamos a lá, veña. Hola Xuxa Manuel, bons días. Bueno, pois nada, aquí ditos populares, refráns tanto en relación do tempo como de outras cousas, hai moitísimos. Eu, así, de entrada, sin pensálo moito, diría o do día doxe, que é o día de San José, e había un dito que decía, sempre cuadra na coresma, Pepín querido teu santo, sempre cuadra na coresma, e o da zanove de marzo. Fíxate que vai nun, nun galego así da zona, e, con contracións e, e con castelanismos. E, non sei, teria que pensar algo máis, hai moitos outros por aí, pero eu decidime por este porque é o do día de Bueno, pois nada, unha aperta grande para todos e eh, a pasalo ben. Venha, bo día. Hai outro dito tamén popular, pero moi pouco coñecido aquí en Caurel. Eu escoitei no da boca da miña nai fa anos e dicía así Moitos pelos ten un porco e non deixa de ser cochino que viña a significar pois iso que ás veces por moito que tentemos de, de disfrazámonos eh, de aparentar o que non somos pois a realidade sempre está aí e e bueno hai outros ditos tamén bastante máis coñecidos como é aquel que di que iso é como ver sangre en pan ou arganas en lá referíndose a algo que nos desagrada moito e, eh, bueno moi bo día para todas e para todos eh, apertas, tende o caurelo que, que bonita que bonitas expresións é eh? eh, verdade que además con unha música de fondo especial si, sí, señor Sí, sí. Sí, la verdad es eh, los pasariños de fondo es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, Onda, sí. sí. Do Caurel. Como santa que está en plena naturaleza. Do sí. Do Caurel, do Pues sí, sí. Bueno, muy interesante, la verdad que desde aquí sí, reitero sí. las gracias a a Jesús. A Jesús. Uh -huh. Una maravilla. O Sabes, pues puedes tener uno para que pases un día con él, que Va vale. Que seguramente vos pues, atende eh, pues eh, de buen grado eh, comparte con vos boa conversa E no, uh -huh. ademais de, de, de conversa pois pues, darlle a conhecer a todos os nosos coitantes do, do Claro, a súa Gale... obra que teña moitos libros escritos e moitos de poesía, algún ensayo ah, claro, claro, eh, pues. aparte de pintar, como vos dixo Claro Pois pues, pues, agradecerche moitísimo a participación e a colaboración de hoxe José Manuel, unha parte grande volvemos a repetir uh, parabéns polo teo, pola túa nomástica e que sigues disfrutando Eso sí. Pues muy bien, hasta otro luego, que vaya bien todo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Fai Tilloas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Aunque vivo en la montaña, que en la montaña vivo. Aunque vivo en la montaña, aunque en la montaña vivo. Aunque vivo la going again.